Gittis monolog om socialdemokratiet. Før. Jeg troede godt nok ikke, han tog os dag, Men det gjorde han altså. Jeg vil altså ikke have et præben. det sagde jeg rent ud. Det ved jeg altså helst ikke. Vi har da godt nok. Tolerance ikke også, det kan jeg godt. Det ved jeg altså også, Susanne. Jeg går ind foran med 100 procent. Men der trækker alt altså grænsen. Også selvom man har lov at være ordentlig. Jeg skal nok være ordentlig, det sagde han. Jeg gør altså ikke noget. Ikke noget med noget, sagde han. Og du tager ikke ordet? Overhovedet ikke. Heller ikke under eventuelt. Det lov han altså. Nej, jeg sagde ikke noget om piger, for ved du hvad, Susanne? han gør det alligevel, hvis han kan komme til, jeg kender ham. Og jeg siger ikke noget til, at han får sig lidt frem, når bare jeg får mit altså så hvad han gør ude i byen, og så til kongressen når de danser, og han. Jeg siger ikke noget til, Susanne, det gør jeg så altså, ikke. Naturen, ikke også. Og så sørger jeg selvfølgelig for at gå til ham, ikke også, lige før han skulle i ikke også. Han fik lige som han ville have, du ved. Der skulle ikke være noget i det Under. Jeg er altså ikke vild med det kongress. Sidst, han tog os til møde, der kom han hjem som supplant ikke også? Træ supplant bare fordi han ikke kunne nære sig. Det er da ikke så farligt, Gitte, sagde han så. Du tog selvfølgelig ordet, sagde han Du skulle have ladt være med et præben sagde han Du ved jo. Så snart du siger noget i under og eventuelt, så er man helt lost. Sublant og reviser, ikke også? Her Gud, sagde han Du har jo de ishockey, ikke også? Og de rally. Men det skulle jeg aldrig... For det var lige på grund af hans ishockey, fordi de snakkede om idræt, ikke også? Og så var han den eneste, Preben, der havde noget. De andre, de sagde bare det, at de havde ikke noget. Og nu er han til kongres altså. Habit og højhalset svitter. Frisk så han ud, det gjorde han godt nok. Bare han nu ikke siger noget derovre. Kongress er det også noget med idræt. For så er han altså helt lost, Preben, så kan han slet ikke. Jeg skulle have haft ham til at holde med det ishok, ikke også? Og gå til elovl i Sten, for han ville godt, Susanne. Og når han så havde hans musik. Og så socialdemokratiet, Susanne, det er alt så slemt, ikke også? Hvad nu, hvis vi får børn? Det sagde altså også til mig at han havde tænkt på det, altså. Hvis der kommer småfolk, ikke også? Men det havde han. Så må der altså også selv om, sagde jeg, så. så har du i hvert fald afvaret, hvis der bliver noget. Han skal ikke komme og sige, at han ikke blev en afvaret. Kongres, hvad tror du, de laver? Kommer de i fjernsyn? Så skulle han have haft han slips på, altså. Men det skulle man ikke, det sagde han helst ikke. Rullekrav er mere demokratisk. Jamen er det også mere social, siger jeg, så alle dem fra trykkeren, de er, der slips på til pæn, siger jeg så. Men det var sagde han. Så absolut. Ha' sådan, der vil radikal, radikale, Susanne, når det nu skulle være, ikke også? Men dem kan hans chef ikke holde ud radikal. Det siger Preben selv, og han vil have frener og han knokler. Og de har heller ingen talekursus og nogle små bitte kongresse. Så det er ikke noget. Socialdemokrati, det er de eneste, der kan finde ud af, siger Preben. Det siger hans chef også, ikke også? Selvom han er konservativ, ikke også? Selvom han går med rullekrav, ikke også? Efter. Han kom i går aftes helt udkørt. Det er hård ham, det er kongress. Han var våg under armen. Nej, altså ikke før du har skiftet præben. Det sagde jeg også, da han ville til at snakke. Jeg kan altså ikke, når du sveger. Det var også den rullekrav, men han ville han på. Jeg kan altså ikke tage hans deodorant, Susanne, men han er glad for ham. Nå, men så ser jeg han der i hans joggingsæt, du ved, røg, ikke også med vige kante. Han var altid så flot, altså, og snakket løs om hans kongresser og alt det. Preben, siger jeg, så, jeg bliver nødt til at afbryde dig her. Snak ordentlig. Du skal altså snakke ordentlig til mig. For det var altså sådan, susanne. Det var ligesom, han slet ikke snakket til mig. Og det var jo ikke andre. Først så tror jeg, han har fået for mig i de flyverne, ikke også? og med det, han sådan ligesom ellers havde fået i forvejen, og alt det sve ikke også? Men det var kongres. Preben sagde så, det er alt så ligesom det slik er mig, du snakker til. Jamen, det er alt det kongresgivede, sagde han så, og det lyder sådan. Det løb også flot, det gjorde Susanne. Du skulle tage og høre den gang. Jamen, de andre, Preben sagde så, gør de også sådan som dig? Ja, det gjorde de. Alle sammen, og kun dem, der kan hele tiden, jeg løb alt så flot, det gjorde Det sagde jeg ligesom også til Preben. Preben sagde, hvor længe er man omt? Det er ikke så svært, som faktisk lyre, sagde han så. Man skal bare ligesom vende sig til, det, og så høre efter, hvordan hvordan de andre ligesom gør det, ikke også? Jeg tror altså, jeg gør det, Susanne. Det er altså ikke så slemt, at det er socialdemokratiet. Og Preben siger efter alt det her kongres, at de nu ligesom også er begyndt med kvinder. Jeg ved bare ikke, om jeg kan klare det, Susanne. Der er ligesom så meget, der til hensyn til kendskærning og forhold og alt det der ikke også.